Här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Den 20 mars är det vårdagjämning. Den dag då natt och dag är lika långa. Alf Henriksson, som ju var en gudabenådad dagsvärspoet och som kunde skriva verser om snart sagt allting, har också skrivit en dikt om den här dagen som man kallar Dagjämningen. Den största helgen på året är den då det ljusnat så mycket i huset att man kan äta sin middag igen utan att tända ljuset. Ja, den stunden då flagande förårskvarter ekar av trastarnas röster och kyrktuppens skugga när solen går ner pekar exakt åt öster. I vår tid ser ju datumet för vårdagjämningen 20 eller 21 mars. Men i äldre tid då firade man inträdet i sommarhalvåret på en annan dag, nämligen Mariebebådelsedag som ligger den 25 mars. Och ett annat namn på den dagen brukar ju faktiskt vara våffeldagen. Och då om vi leker med orden så inser vi ju att vaffeldagen faktiskt är en språklig ombildning av vårfrudagen som man också kallar Mariebebådelsedag. Mm. Eh, vår fru, Jungfru Maria, det var ju hennes benämning förr i tiden. Och eh, jag tror att de flesta almanackorna som trycks i våra dagar och så här kalendrar som man har, där finns voffeldagen utsatt. Så att det, det, det är väldigt eh, etablerat. Och eh, jag vet inte hur, hur det är med andra men jag har väldigt starka minnen från min barndom av att min... Farmor Greta, hon bjöd in sina barnbarn att komma och äta våfflor och då satt vi runt ett stort köksbord och hon stod vid spisen och gräddade våfflor och det där pågick liksom för att vi var väldigt hungriga och vi tyckte att vi var väldigt gott med de här våfflorna med sylt. Och det kan man alltså då tacka våra förfäder för som kom på att dagen och våffeldagen påminner om varandra. Och eh, när vi pratade om vårfridragen då, då handlade det också om att det var en period av intensivt vårbruk som drog igång och som markerade då övergången mellan vinter och vår. Och det här har ju gett upphov till en hel rad vårskeder som det här att man skulle gå lägga sig vid dagsljus och sen inte tända förrän fram emot hösten vid Mikkelsmäss. Och det är ju det som Alf Henriksson beskriver i sin dikt när han mm. säger det också. Och eh, man menade ju också att tranan kom till Sverige på vårfrudagen. Och då har vi ju det här talesättet som hänger ihop med det här med ljuset. Nämligen man pratar om att tranan bär ljus i säng. Och då är vi långt tillbaka i tiden för det är ju någonting som vi kan hitta avbildat hos Olaus Magnus. Ja, alltså Laus Magnus historia från 1555 om... Den nordiska folken är ju en väldigt viktig källa för folklidsforskningen. Där finns folksägner och beskrivningar av olika seder och bruk och den är också rikt illustrerad med träsnitt. Och på ett av de här träsnitten så ser man alltså en trana som är avbildad och i näbben så har den ett, ett ljus. Och det illustrerar då det här sättet om att Ta, tranan ljus i säng och eh, är också ett bevis för att det här är ett medeltida eh, talesätt och eh, Olaus Magnus bilder har ju blivit föremål för mycket forskning en eh, forskare som eh, inte är född i Sverige utan i, i Ryssland som heter Elena Balsamo hon har skrivit om hur de här bilderna kom till. Alltså att antagligen så gjorde Olavus Magnus skisser som eh, träsnidare, eller vad kallas det för, träsnittstillverkare. Eh, sen överförde så att det blev illustrationer i hans bok. Och eh, en del av de här bilderna ger alltså väldigt korrekta. Föreställningar om hur det såg ut, men andra kanske mer fantasifulla. Mm. Men en väldigt viktig källa för, för oss, det är både bilderna och texterna i den här mm. stora verket. Men sen har du knutit andra seder också till, till fördragen och tranerna. Nu tänkte jag faktiskt på tranbreven, för de kan ju inte vara lika gamla som det här med Trananberg Ljusets säng. Och det handlar ju om det här att man skriver tranbrev som man kastar in till bekanta och teckningar av tranor som skulle då vara vårens budbärare och så här. Och det kunde ju hända att när här tranan la god saker i strubborna till barnen och sådana saker. Men om vi återgår till det här med tranan som bär ljus i säng så... Finns det ju en vers som berättar om det också? Nyss pratade var om bilden hos Olaus Magnus, men det här är en sån vers som man kan hitta. Tredje torsdag i Tor, träder tranan på Skånes jord. Merafton, pigor och drängar går i dagsljus i era sängar. Ja, där är det alltså namnet Tor på mars. Det har förekommit, men för att krångla till det lite så, så har också januari... Kunnat kallas för torsmånad. Så att eh, när man möter månadsnamnet Tor, då måste man alltid ta reda på är det mars eller är det januari som avses. Men just i den här versen, då är det ingen tvekan. Det är alltså tredje torsdagen i Tor, det är just vid vårdagjämningstiden. Och eh, då blir det mer afton, alltså ytterligare en måltid som hade det namnet man åter på kvällen. och eh, det var alltså mycket välkommet för att då fick man alltså lite mer att äta helt enkelt. Och det höll i sig då under hela sommarhalvåret. Att det, då hade man ytterligare en måltid än annars. Mm, men man kunde ha för sig annat också på eh, den här tiden på året, nämligen att det här med att man kopplade ihop det med tranen och det var att man klädde ut sig till tranen. Ja, just det du, du var inne på det, att utkläda sig till Trana. Och det där har förekommit på. Två ställen i Sverige. I Småland, där var det så att föräldrarna de talade om för barnen att när tranan kom, då hade tranan med sig godis till dem. Och då kunde föräldrarna ibland klä ut sig till tranor och komma då med någonting som såg ut som en lång näbb som stack ut ur någonting som man hade, en filt eller något som man hade över sig. Men man kunde också göra bilder, teckningar av Tranan och eh, Tranans fotspår. Det, det finns beskrivet hur man på, på marken kunde lägga ut något som såg ut som fotspår efter en stor fågel. Och om bara då följde det så hittade de godis som var gömt till dem. Men eh, i eh, områdena kring Vänern, framförallt då i Värmland, där var det liksom barnen själva som klädde ut sig mm. till tranor, och då gick de runt ungefär som påskkäringarna i våra dagar. Från gård till gård, och eh, hade liksom rullat ihop kanske av papper. Någonting som såg ut som en lång spetsig trannäbb, och eh, då hade de ritat brev, tranbrev och i belöning så fick de godis eller något sånt mm. där. Så det var, påminner rätt mycket om påskkärringsseden. Mm, verkar lite mer sympatiskt när barnen gör det. Jag mm. skulle alltså, bli jätterädd om man var liten och då kom en som var inhuld i ett lakan ja. och hade en spets i pappstrut till näbben och kom och peka mig i magen. Mm. Det kan ju inte ha varit något vidare. Men vi kan prata om en annan sak, som en annan vårsted som vi knappast inte lever kvar längre och det var ju också att man sprang barfota runt huset eller gödselstacken för att främja skörd och undvika i fotsulen under sommaren. Eftersom sommaren är ju en tid också då när man lägger undan strumpor och skor och markerar att det ljusa året har kommit. Och det gamla programmet Folkloristisk brevlåda som du Bengt en gång hade dit kom det ett en brev från en lyssnare som heter Göta Berntsen i Åmo som skrev om det här att en prästfru från Värmland berättade för mig att på tranafton skulle man springa barfota runt stugan äta risgrynsgröt med smörhåla och gå till sängs utan att tända ljus för tränan bar ljus i säng Vi sprang inte barfota men gröten och seden att gå till sängs utan ljus höll vi på vår trana bara inte ljusesäng utan det blev en apelsin. Ja, den här seden har ju intresserat folklivsforskarna och eh, både du och jag Kristina, vi hade ju en professor i eh, folklivsforskning som hette Jon Granlund. Och han var mycket lärd och liksom, eh, mycket hemma stad både i antik. Eh, i både latinska och grekiska källor, och eh, han ville gärna se den här barfota springningen som en rest av en medeltidsritual, som man, en slags botsed att folk gick barfota och eh, kanske bar eh, helgonbilder eller något sånt. Men den där tolkningen, den eh, har många opponerat sig mot och jag tror inte att den håller utan jag tror att det här är faktiskt som du var inne på, en slags eh, vårsed som framförallt har varit någonting som barna har hållit på med. Det var då vårdagjämning och då var ju sommarhalvåret inne och även om det var kallt ute och snön låg kvar så skulle man fira att nu började den tid då man kunde gå barfota. Så därför så var det här en slags tidig premiär på sommarhalvårets barfotagång. För att eh, ute på landsbygden så gick ju faktiskt barnen barfota under hela sommaren. När man skulle gå i kyrkan så var det mycket vanligt att man inte ville nöta på skorna för mycket. Så då bar man skorna i handen och så gick man barfota tills man såg kyrkan på avstånd. Då slog man sig ner och satte på sig skorna och... Eh, hade på sig dem när man var i kyrkan. Och eh, både du och jag minns ju säkert Alice Tegners blåsippan eh, som står ute i backarna och niger och säger att nu är det vår. Och eh, visan fortsätter ju med att då vill barna ta av sig skorna och springa ut och vara barfota. Men för, förnuftiga föräldrar säger att ni får vänta ett tag, det är... Lite för tidigt ändå. Mm -hmm. Men man kan knappast ha sprungit barfota i norra Sverige. För 20 mars har ju snön ofta lägga kvar. Ja, men eh, oftast så gjorde, sprang man barfota- trots att det naturligtvis var ja. kallt om fötterna. Och eh, då kom det till en slags förklaring- att det där var nyttigt. Det var nyttigt för fötterna- för att gick man barfota en hel sommar- då kunde man alltså få sprickor i fotsulorna- mellan tårna och fotsulorna. Och sprang man eh, barfota- på vårdavjämningen, då skulle det hjälpa så att man inte fick de här sprickorna, såsta. det. Mm. Det har förstås också knutits en hel rad- vädermärken till vårfrudagen. tänkte ta några stycken här bara. Eh, till exempel, natten till vårfrudag- kvicknar gräsrötterna. Vårfrudagen går grävlingen ur berget- om det är lenväder. Så lång tid myrorna är ute före vaffedagen- så lång tid får de stanna i stacken efter- eller det här apropå snö. Lika mycket snö som det är på taken om våffeldagen. Lika mycket snö är det på backen om valbogsmäss. Eller vid vafferdag är vattnet bra att tvätta i. För då tvättade Jungfru Maria sitt barns linne. Eller den här kan vi ta till sist också. Om det fryser för natten så ska det frysa i 40 nätter efter. Mm. Och det är bara att konstatera att det finns en väldigt stor mängd av eh, traditionella vädermärken just knutna till vårfredagen och eh, det där kan man faktiskt se som en rest av medeltidens mariakult. kult eh, på den tiden så fanns det sex dagar under året som var ägnade åt Jungfru Maria. Bland annat Marie himmelsfärd så det var inte bara Jesu himmelsfärd som, som man firade. Och eh, två av de här dagarna finns ju kvar fortfarande. Och det är kyndelsmässdagen och det är Mariebebådelsedag. Och eh, det här att Ljungfjör eh, Maria tvättade sina kläder så att eh, därför skulle man tvätta sina kläder på Mariebebådelsedag det sammanhänger med ett vårtecken i naturen som jag har funderat över många gånger och det är att om man utgår just kring... Eh, Årfru-dagen och det har kommit smält vatten och bäckar, då är det ju faktiskt som ser ut som lödder, skum här och var. Och det har folk uppfattat som att jaha, det var helt enkelt för att jungfru Maria hade tvättat sina kläder. En slags väldigt fin, poetisk bild tycker jag av hur man tolkade naturföreteelser i enlighet med den här Maria-kulten som fanns. Ni är välkomna att höra av er till oss med uppslag om ämnen som vi kan prata om i vår folkminnespodd eller om ni har någon fråga som man knyter till det vi brukar prata om. Och då ska ni vara så vänliga att skriva till lyssna Folkminnespodden, Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Stockholms Arbetarinstitutsförening, en förening som grundades 1883.